З протилежного краю дороги до нього наближалися два хлопці. І було зрозуміло, що їм не шкода гарних епітетів для хороших людей. Їхній бус теж, здавалося, приєднувався до щирих побажань щирих українських хлопців. «Ти знаєш, з якою швидкістю ти гнав?» Приблизно так можна було перекласти на людську мову їхню багатослівну лекцію. Він знав, він втікав. Він забув, що від себе не втечеш. Коли він сів назад у авто, довкола вже не було жодної живої душі. Мертвий пес і глуха вулиця, від початку до кінця забита складами, гуртівнями і майстернями. І вітер, що забув дорогу додому. Влад зрозумів, що доведеться знову повертатися назад. Вони забрали в нього всі гроші. Але він ніяк не сподівався побачити те, що побачив. Увесь його будинок горів у вогні. Як там було? Ступить світло, бо соняш на стежку? Дурниці! Просто хтось увімкнув усі світильники в усіх кімнатах. І здалеку здавалося, ніби полум'я розриває навколишню темряву. «А хто за електроенергію буде платити?» А Влад Рвучко вийшов із машини. Перше, що він зробив, підійшов до свого старого закіптявілого мангалу, підпалив зорянин щоденник і кинув його на обгорілі залишки дров. Він щойно заплатив за нього 500 гривень і не шкодував про це. «Минуле можна просто забути, а можна спалити». «З раю можна втекти, а можна вкинути його в пекло. Як кому подобається?» А Влад дивився на вогонь і бачив сторінки, списані прямим почерком. І знову читав те, що не призначалося для сторонніх. «На чому я вчора закінчила? Ага, Владзю мене все більше і більше інтригує». Він раптом на рівному місці замовкає і дивиться крізь мене, наче я порожнє місце. А вчора на гулянці відмовився від випивки. Усі мої призирливі погляди та насмішки не діють. Ледве домоглася, щоб він випив за мене келих мого улюбленого молдавського каберне. Родзинка виявилась горішком. Але я буду не я, якщо не розгризу його». Руки звично тягнуться по цигарки. Світло у вікнах його будинку не гасне, і він вдячний йому за це. Маленьке вогнище, яке він розпалив своїми руками, не здатне розігнати пітьму. Я відчуваю, що нахабнію, але не можу зупинитись. Усі ці таємниці надзвичайно цікаві. Влад заходить, мов сновида. йде, я вигадую все нові нові знущання. В одну хвилину я одна, в іншу я вже зовсім інакше. Він не встигає за моїми перевтіленнями, а коли я розповіла йому, що за мною волочиться сам декан факультету, він цілком занепав духом. Я бачу по його очах, як йому боляче, але він нікуди не може від мене подітися. Такої, як я, він більше не зустріне. Хіба якусь облізлу копію? І він це знає. Він занадто в мене закоханий, Щоб хряснути дверима і піти. Тому ходить за мною, як сновида, Слухняно біжить, куди я скажу, І приносить усе, що захочу. Може мені забажати зірку з неба? Зірка для зірки? Ну хіба не смішно? Так закохатися можна тільки... У 18 років Але, але, але Коли я ні з того, ні з цього запитую От про що ти зараз думаєш? Він затинається і лізе за цигарками І хоч смійся, хоч плач А нічого з ним не зробиш Навчила його курити на свою голову а Влад порухав тріскою пригасле полум'я І воно з новою силою накинулося на щоденник Сторінки були старі, подекуди зліплені І вогонь давився ними, як він зараз давився цигарковим димом Хтось може і помре від старості Він помре від раку легень Ура! Я близька до перемоги Одного разу випадково запитали його про село І попала в Яблочко. Він швидко перевів розмову на інше не очікувала від нього такої блискучої реакції, але пізно, я вже знала, куди бити. Відтоді я не даю йому спокою, запитую про його хату в селі, про город, стайню, садок вишневий коло хати. Прошу, щоб він повіз мене на свою батьківщину, щоб познайомив з батьками, сусідами, птицею і домашніми тваринами, щоб показав господарство, річку, ліс, пасовище». І так без перестанку. Правду мовлячи, він виглядає жахливо, не висипається, худне на очах, прогулює заняття. Таке враження, ніби він веде якусь боротьбу і, вочевидь, програє у ній. Інколи він дивиться на мене так пильно, що мені стає трішки соромно за мою поведінку. Але ж я так мало хочу, щоб він перестав оборонятися і розповів усю правду. Є, звісно, люди, на яких протипоказано тиснути, але він не з них. Сподіваюся, що не з них. Щоденник майже догорів. Залишилася лише цупка палітурка. Влад перегорнув її на форзац. Тут іще збереглися слова. Увага! Це щоденник, Зоряне Короленко. Хто візьме його без дозволу, того. Далі чорніло, обвуглене, провалля. Не вірив він у містику, але змушений був простягнути руки до догораючого вогнища. Ніколи ще червнева ніч не була такою холодною.